Єдиний шлях у петлю, чи сторч головою з дев'ятого поверху. І колишня господиня дала їй у позику стільки, що Галині і не снилось. Вона на осліп сказанула – тисячу. Антуанетта Едуардівна тисячу й дала. Зітхнула, довго думала, але дала. Позичила. Під чесне слово. Навіть розписки не взяла. Смішна. З останнього, мабуть, дала. Це було видно з її обличчя. Але дивна людська химера, совість, шепотіла про почуття вини. Галина втратила роботу через їхні з Марком проблеми. Проникнути в Європу виявилось не так важко. Коли упала залізна завіса, Європа безборонно відкрила перед стражденними мучениками совітської системи свої неозорі щедрі простори. Варто мати запрошення в якусь одну країну, і катайся з куди й занесе доля. Європа не розрахувала своїх можливостей, а також не передбачила апетитів і розмаху стражденних мучеників. У прогалини на кордонах і в законах різних країн ринули тисячі, десятки тисяч, мільйони. Галина дякувала тепер долі за все. І за сім'ю, який була непотрібна, освіти, своїй освіті, педучилищу, яке видало диплом виховательки дитячого садка, та садка у того, де за виховання добре платять, не передбачило на її трудовому шляху. І за Стаса з його запоями, і навіть за те, що її роботодавці Валя і Антуанетта Едуардівна самі опинились у скруті. Якби не це, вона досконало сиділа б у цій забутій богом тірі, у цій жалюгідній квартирці, і з цим нещасним мужиком, якого й мужиком, як виявилось, назвати не можна. А тепер перед нею казкова країна Італія. Її столиця усіх віків і народів – Рим. Тепер у неї пристойна її власна квартира і власний дуже прибутковий, хоч і трохи ризикований бізнес. І як війнець щасливої долі, чоловік, з яким вони живуть, працюють, кохають». Всі її 33 нещастя виштовхнули, випхали Галину за кордон, провели такими крутими шляхами, вмочили з головою таку багнюку, що здавалось до віку готі відмитись. Зате тепер вона людина. Мабуть, вичерпався запас отих нещасть. Антуанетта жила тепер від дзвінка до дзвінка. Від одного телефонного дзвінка Дмитрика до іншого. Дмитрик зателефонував з Нью-Йорка. Відпустило. Долеті нормально, нічого, слава Богу, не трапилось. Оберіг його святий Миколай охоронила причиста діва. Три дні чекала, їхала разом із ним в автобусі. «Муся, я не знаю, чи вдасться подзвонити з дороги, ти не хвилюсь». Щекаго обізвався. «Все нормально, їдемо, не дуже стомився. Чого нам стомлюватись? Ми ж молоді, здорові і автобус зручний. Ми тут у двох з Анджелкою, їмо твої шоколадки». «Ти класна, Мось. Молодець, що поклала. Супчики? Мабуть, можна й супчики. Тут на станціях є гаряча вода». З Лос-Анджелеса зателефонував чомусь не Дмитрик. «Олексій». Антуанетта не здивувалась, що Дмитрик у нього. Здивувалась, що Роговський телефонує. «Не хвилюйся, Тоню». Роговський називав її Тонею у часи їхнього недовгого подружнього життя. «Дмитрик у мене». Зараз він спить, стомився, та різниця у часі відчутна. «Не хвилюйся», – повторював раз у раз, – «з ним усе гаразд». Виявляється, наш син – справжній американець. Він чудово розмовляє англійською, з британським, щоправда, акцентом, але розмовляє добре. «А знаєш, де я його зустрів?» «Ти не повіриш, на бульварі зірок?» Я думав, дитина сидить собі десь у куточку, – «На баз стеж, ну, на автостанції. Труситься з переляку. Щепак. Велике місто, інша країна». А він уже з самого ранку подався розглядати бульвари. «Він справді народився американцем. Він знайде себе в цій країні. Він легко пристосується до неї. От побачиш». Роговський говорив і говорив, а Антуанетті здавалось, що вона опинилась на якихось фантастичних партійних зборах – так по-комуністичному правильно обґрунтовував свою позицію щодо переваг американського способу життя колишній компартійний функціонер, а нині правовірний американець Алекс Роговський. У перервах між дзінками Антуанетта намагалася жити тим життям,